A HAMISÍTÓK Ha valaki elindul a hazugság útján, mindig azt hiszi, hogy az út rövid és könnyű lesz. A kezdeti akadályokat könnyedén, sőt bizonyos élvezettel küzdi le, de az erdő csak hamar sűrűbbé válik, az út homályba vész, és mocsarakba torkolló ösvényekké ágazik. Az ember minden lépésnél megbotlik, besüpped vagy megfeneklik. Ingerült lesz. Erejét felesleges mozdulatokkal fecsérli el, amelyek mindegyike újabb óvatlanságnak minősül. Első látásra mi sem tűnik egyszerűbbnek, mint egy régi okirat utánzása. Csupán egy napon megsárgított és hamuban tartott pergamenkel hozzá, valamint egy felbérelt írnok, keze, meg néhány sejem zsinóra csurgatott pecsét. Mindez látszólag csak kevés időt és szerény költséget igényel. Robert D'Artoa ideiglenesen mégis kénytelen volt lemondani apja házassági szerződésének újrakészítéséről. És nem csak a tizenkét per nevének felkutatása miatt, hanem mert az okiratokat, Latén nyelven kellett megírni, és nem minden írnok ismerte a hercegi házasságok szerződéseiben alkalmazott, régen használt formulákat. Magyarországi Klemencia királyné volt lelkésze, aki jártas volt-e tudományban, késlekedett elkészíteni a levél bevezetését és befejezését, de nem nagyon merték sürgetni, mert féltek, hogy ezáltal gyanússá válnak. Aztán a pecsétekkel is meggyűlt a bajuk. A régi pecsétek alapján másoltassák le őket egy vésnökkel, ajánlotta Robert. A pecsétmetszők azonban felesküdött emberek voltak, és az udvari vésnök, akit ettárgyban megkérdeztek, elmagyarázta, hogy egy pecsétet soha nem lehet pontosan utánozni, mert nincs két egyforma metszett. És hogy a szakértő szem könnyen felismeri a hamis metszet nyomán készült pecsétet. Az eredeti metszeteket tulajdonosuk halálakor mindig megsemmisítették. Tehát régi okiratokat kellett szerezni olyan pecsétekkel, amilyenekre szükségük volt. Ezeket a pecséteket aztán le kellett választani a pergamenről, ami nem volt könnyű munka és át kellett helyezni a hamisított iratra. Robert azt tanácsolta Divion asszonynak, hogy erőfeszítéseit egy sokkal könnyebben elkészíthető, de ugyanolyan fontos okmányra összpontosítsa. 1302. június 28-án az öreg második Robert gróf mielőtt elindult a Flandriai hadjáratra, ahol húszláncsától átjártan elesett, Rendezte ügyeit és levélben erősítette meg ama rendelkezéseket, amelyek unokája számára biztosították Ártoágrófság örökségét. És mindez igaz, valamennyi tanú megerősíti, magyarázta Robert a feleségének. Simon Dörier még arra is emlékszik, hogy nagyatyám mely vazallusai voltak jelen, és mely kerületek pecsétjeit nyomták az írásra. Ez nem más, mint a puszta igazság, amelyet érvényre fogunk juttatni. Simon Dörrier második Robert Groff hajdani jegyzője lediktálta az okirat szövegét, már amennyire emlékezete lehetővé tette. Az iratot először Bömon Groffné, Dufon nevű íródeákja készítette el, de túl sok törlés akadt a szövegben, és az írnok kezennyomát is fel lehetett fedezni. Ezt a szöveget vitte Divion asszony Ártóába, Tierre de Hirszon egykori írnokához, egy bizonyos Robert nyolhoz, aki lemásolta de nem lúd, hanem bronz tollal, hogy jobban átszázza a kezeírását. A Rossinyolnak jutalmul egy utazást ajánlottak fel Szenti Iágódo Kompostellába, mivel Szent fogadalmat tett, hogy odazarándokol. Ennek az embernek a veje, Jean-Oliette, meglehetősen jól értette a pecsétek leválasztásához. Ez a család kifejezett tehetségekkel rendelkezett. Oliette kioktatta a tudományára Divyonasszonyt. asszony visszatért Párizsba, és ott bezárkózott Bömongrófnival és egy szolgálóval, Jeanette Le Meszkinnel. A három asszony egy megmelegített borotva pengével, valamint egy lószörrel, amelyet különleges folyadékba áztattak, nehogy elszakadjon, megkezdte a régi okiratók viaszpecséteinek leválasztását. A pecsétet kétfelé vágták, az egyik részt felmelegítették, és visszaillesztették a másikhoz a kettő közé fogva a sejemzsinórokat vagy az új irat pergamenjének a sarkát. A meccsés helyét ezután ismételt felmelegítéssel tüntették el. Jean de Bamon, Jean de Divian és Jean Le Möskine így módon több mint negyven pecséten gyakorolta magát. Soha nem dolgoztak kétszer ugyanazon a helyen, vagy az Artoá palota egyik szobájába húzódtak, vagy az Égli palotába, vagy valamelyik vidéki udvarházba vonultak vissza. Robert gyakran felkereste őket, hogy egy pillantást vesse munkájukra. – Milyen szorgalmas az én három zsanom! – jegyezte meg ilyenkor jókedvűen. Hármuk közül Bömon grófnéja volt a legügyesebb tündér tündérújjak, csókolta meg Robert udvariasan a felesége kezét. Nem csak a pecsétek leválasztásához kellett érteni, hanem ahhoz is, hogy a megfelelőeket szerezzék meg. Szép fülöp pecsétjét könnyű volt megtalálni, mindenütt ott szerepelt a királyi okiratokon. Évrő püspökétől Robert elkérte a koncsi fűbérírtokára vonatkozó egyik rendeletét. Állítólag csak át akarta olvasni. Valójában azonban soha többé nem adta vissza. Artoában Divyon asszony megbízta barátait, Rosinyolt és Oliettet, valamint két másik szolgálót, Marie le Blanche t és Marie le Noa t hogy kutassák fel az előljáróságok és a várbirtokok régi pecsétjeit. Hamarosan megszerezték a szükséges pecséteket, kivéve egyet, a legfontosabbat, az elhunyt második Robert grófét. Ez szinte lehetetlenségnek tűnt, de mégis így volt. A családi iratokat az Artoai irattárban Mao irnokai őrizték, és az apja halálakor, még kiskorú Robert birtokában egyetlen egy sem maradt. Divion asszony egyik unokanővére révén közel férkőzött, egy Orson Le Bourne nevezetű személyhez. Az elhúnyt gróf egy zsinóral lepecsételt kiváltságlevelének tulajdonosához. Ez a férfi háromszáz livr ellenében hajlandó lett volna megválni a pátenstől ámbár Jean de Beaumont úrnő meghagyta, hogy bármekkora összeget kifizethetnek az iratért, Divillon asszonynál Artoában mégsem akadt ennyi pénz, és a bizalmatlan Orson Le Born úr puszta ígéretek ellenében visszautasította a kiváltságlevelének átadását. Divillon asszonynak egyéb lehetőség hiány eszébe jutott a férje, aki meglehetősen elégedetten éldegélt a Bétnúi várbirtok területén. Ez a férj soha nem vitte túlzásba a féltékenykedést, és most, hogy Tieri püspök halott, Diviana a férjéhez fordult segítségért. Kétségtelen, hogy a titoknak most már sok beavatottja volt, de ezen túl kellett tenniük magukat. A férj nem akart pénzt kölcsönözni, viszont hajlandó volt megválni egyik jó lovától, amelyen lovagi tornán vett részt. Divion asszony a lovat rátukmálta Orszon úrra, és ráadásként zálogul nála hagyta a rajta lévő néhány ékszert is. Ó, Divión asszony, egy cseppet sem kímélte magát, nem takarékoskodott sem idővel, sem fáradtsággal, sem intézkedéssel, sem utazással. A nyelvével sem. Aztán ügyelt, hogy többé ne veszítsen el semmit. Éjszakánként a feje alá tett kulcsain aludt. Idegességtől görcsös kézzel választotta le a borotvával, a pátensről, az elhúnyt Robert gróf pecsétjét. Egyetlen pecsét amely háromszáz livr bekerült. És ha a szerencsétlenségükre összetörne, ugyanhol találnának ismét egy hasonlót. Robert nagyúr kisé türelmetlenkedett, már minden tanút meghallgattak, és a király roppant barátságosan, látható érdeklődéssel kérdezte, hogy mikor mutatják be az iratokat, amelyeknek létezésére Robert megesküdött. Még két nap, még egy nap várakozás. Aztán Robert nagy úr elégedett lesz.